Europa FM, este ora 18. Europa FM, Europa FM. Jurnalul de seară Europa FM, prezentat de Manuela Nicolescu și Filip Stan David, bună seara! Bine v-am găsit, Ludovic Orban a început consultările în vederea formării noului cabinet. PMP, partidul fostului președinte Traian Băsescu, a fost primul pe listă. La Senat, PSD și UDMR au respins revenirea la alegerile locale în două tururi. Ultimul cuvânt aparține Camerei Deputaților. Proteste ale absolvenților de medicină din trei orașe mari, ei nu știu nici acum când vor da rezidențiatul. Și ministrul britanic pentru Brexit recunoaște oficial că Londra riscă să ceară din nou o amânare a datei ieșirii sale din Uniunea Europeană. Detalii în câteva momente, deocamdată însă datele meteo. La noapte ceață, izolată asociată cu burniță în Dobrogea, Muntenia, Moldova și pe arii restrânse... Înoltenia temperaturile minime între 3 și 15 grade, mai scăzute până spre minus 2 grade în depresiunile din estul Transilvaniei. Mâine în cursul dimineții va fi ceață nestul și sud-estul țării, unde valorile termice vor rămâne scăzute. În rest, va fi mai cald decât în mod normal la această dată. Maximele termice între 17 și 26 de grade, cu cel mult 21 de grade în București, unde mâine dimineață va fi ceață.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 Premierul desemnat, Ludovic Orban, a început negocierile pentru formarea viitorului cabinet. Liderii PNL poartă discuții cu toate partidele care au votat moțiunea de cenzură. După o întrevedere scurtă cu un fost coleg de partid, Popescu-Tăriceanu, domnul Orban s-a întâlnit la Parlament cu președintele PMP Eugen Tomac. Deocamdată suntem în faza negocierilor politice cu partenerii cu care am fost umăr la umăr la moțiune. Nu se poate prezenta o listă de miniștri până nu se finalizează negocierile. Modul evident va fi o a de negociere pentru a decide practic fiecare formațiune ce va face. Eu sunt optimist încrezător și chiar nu văd niciun fel de motiv și impediment serios pentru a nu susține formula de guvern pe care o vom prezenta. Negociați și cu lista de miniștri pe masă? Cu siguranță că orice fel de întrebări legate de posibilii miniștri suntem deschiși să răspundem la aceste întrebări. Premierul desemnat a fost întrebat dacă liderul pro-România, Victor Ponta, ar putea să ocupe vreo funcție în guvern. Este prematură orice întrebare legată de prezența în guvern. Practic, acum ne așezăm la masa discuțiilor cu delegații oficiale. Sau președinția Camerei Deputaților, tot pentru Victor Ponta. Noi suntem deschiși la un dialog, la găsirea celor mai bune soluții, pentru ca România să aibă un guvern competent. Ați avut întâlnire cu domnul Călimpo Păscutăricianului? M-au descurs cum, cum? discuțiile. Vom avea discuții oficiale cu delegația ALDE și după discuție vom discuta. Cu puțin timp în urmă, Ludovic Orban s-a declarat convins că PMP va da votul de investitură cabinetului său. Ludovic Orban va discuta mâine cu ALDE, Pro-România și UDMR, iar vineri cu USR. Potrivit Constituției, premierul desemnat are la dispoziție 10 zile pentru a forma guvernul și a cere votul de încredere. Liderul PMP, Eugen Tomac, spune că punctele de vedere ale formațiunii sale și cele ale liberalilor se completează în mod natural. Deocamdată însă nu s-a pus problema intrării partidului său. La guvernare. Deocamdată suntem în situația în care noi am prezentat care sunt obiectivele noastre și care ar fi cererile PMP pentru a-și uh, exprima intenția de a sprijini un guvern. Pentru că, dincolo de orgolii politice, dincolo de obiective politice, România are nevoie astăzi de un guvern. Și așa cum am demonstrat că putem trece peste sensibilități care ne despartă în, în mod categoric unii de alții și am votat cu toți emoțiunea de cenzură, trebuie să găsim un consens pentru a da țării un guvern. La discuțiile cu premierul desemnat, PMP a venit cu două dintre temele sale politice mai vechi. Am agreat împreună că este necesar să existe o structură guvernamentală care să se ocupe în mod special de relația cu Republica Moldova, pentru că noi am avut multe inițiative pe această dimensiune, dar multe s-au blocat tocmai pentru că nu a existat cadrul guvernamental necesar pentru a le pune în aplicare. Am agreat de asemenea ca în Parlament partidele noastre să insiste ca legea privind alegerea primarului în două tururi să fie readusă pe ordinea de zi în plenul camerei și votată. Avem acest proiect, el există mai multe, dar cel pe care PMP l-a promovat este deja trecut tacit de Senat. PSD și UDMR între timp au trântit în Senat un proiect de lege al Uniunii Salvați România, prin care s-ar reveni la alegerile locale în două tururi de scrutin. Cu detalii, Florentina Mihăiță. Primarii, indiferent de partidul din care fac parte, nu susțin revenirea la alegerile în două tururi de scrutin, a explicat la Europa FM senatoarea PSD, Ecaterina Andronescu. Primarii care, în general, și-au îndeplinit misiunea pe care și-au asumat o în calitatea lor de gospodare, localităților și orașelor, susțin să fie alegeri într-un singur tur. iertați-mă, deci cine ia cele mai multe voturi în turul 1 este preferatul alegătorilor, pentru că altfel nu cei mai mulți ar fi dus spre el, da? Dacă mergem pe ideea că alegerile sunt în două tururi, nu pot să-mi imaginez decât o coaliție politică împotriva celui care a câștigat cele mai multe voturi. De deci ce am acceptat lucrul ăsta? Niciu de mere nu a fost de acord ca alegerile locale să aibă două tururi de scrutin. Liderul Kelemen Hunor spunea în urmă cu o zi că nu poate fi modificată legislația electorală cu un an înainte alegerilor. Vice-liderul grupului USR din Senat, Florina Presadă, a explicat la Europa FM de ce vrea USR revenirea la alegerea primarilor în două tururi. Am dat un plus de legitimitate și de reprezentativitate primarilor până la urmă. În urma alegerilor primarilor într-un singur tur, avem primari care sunt, de fapt, aleși cu un număr foarte mic de voturi. Gabriela Firea la București cu 13,84% voturi, dintr un număr total de alegători. Emil Boc are doar 20 3,6%, de ce Balfăgădău 16%, existența unui al doilea tur a permite o mai bună coagulare a preferințelor electorale existente în comunitatea respectivă la un moment dat. Și nu în ultimul rând, existența unui al doilea tur ar însemna normalitate. Să ne gândim că și președintele este ales în două tururi. Proiectul USR va primi votul final în Camera Deputaților. În Camera lucrurile vor sta altfel, susține șefa de grup al deputaților PNL -A Luca Turcan. Modifică care legii alegerilor locale este una dintre condițiile puse de USR pentru a susține guvernul Orban. În privința inițiativei privind alegerea primarilor în două tururi de scrutin, vreau să spun că PNL-ul a inițiat un astfel de proiect de lege. Așadar, PNL-ul urmărește acest obiectiv parlamentar și din punctul nostru de vedere vom discuta cu toate celelalte formațiuni să avem o majoritate pentru a fi votat acest proiect de lege. Pe de altă parte, mie îmi se pare normal să le spunem oamenilor cu onestitate. Majoritatea parlamentară obținută pentru demiterea guvernului Dăncilă este una destul de fragilă. Fiecare vot important va trebui negociat și, evident, partenerii de negociere respecte negocierile. Ascultați jurnalul de seară Europa FM. Vrem respect! Vrem respect! Absolvenții de medicină din trei centre universitare mari, Iași, Craiova și Cluj, au protestat astăzi pentru că nu știu încă data la care vor susține rezidențiatul. Ar fi trebuit să dea examenul pe 17 noiembrie, însă în lipsa unui ministru plin al educației, nu are cine să semneze ordinul de organizare a probelor. Vicepreședintele Asociației Studenților la Medicină, Alexandru Sârbu. Gândiți-vă că moral 6 de oameni suferă. Tot ce înseamnă pregătire pentru examen, pregătire morală, sănătate mentală, toate lucrurile astea sunt desconsiderate în momentul în care examenul vieții lor este amânat cu o lună, dar în minte cu două luni. O amânare înseamnă că nu vor intra rezidenți în spitale de la începutul anului viitor. Va fi o mare problemă. Sunt multe spitale, mai ales centre universitare, care depind de acești rezidenți. Pacienți vor avea de suferit în România. Rezidenții primilor doi ani nu au cărțile plătite. Noi solicităm ca orice muncă făcută să fie plătită. Ministrul interimar al sănătății Sorina Pintea nu exclude posibilitatea ca rezidențiatul să fie amânat din nou. Dacă examenul va fi însă organizat în ianuarie, orice contestație a unui candidat l-ar putea anula. Soluția, ultima soluție, ar fi adoptarea în Parlament a unei modificări legislativă. Este singura chestiune care se poate face. În lege scrie că rezidențiatul se organizează în trimestrul 4 al fiecărui an. În acest moment, propunerea noastră 8 decembrie rămâne valabilă. Vedem ce se întâmplă pe scena politică. Am pus data limită, 8 decembrie, astfel încât cel târziu, în 14 ianuarie, acești copii să poată fi angajați. România se numără printre statele Uniunii Europene cu cele mai ridicate rate anuale ale inflației în luna septembrie, cu peste 1% în plus față de media europeană. Slovacia și Ungaria se găsesc în situații asemănătoare, după cum relatează Sonia Teodoriu. În septembrie anul acesta, rata inflației în zona euro era de 2,1%, iar în restul Uniunii Europene de 2,2%. România a înregistrat cea mai ridicată rata inflației din întreg blocul comunitar, potrivit datelor oficiale. European de Statistică. Cum afectează asta buzunarele românilor, ne explică analistul economic George Vulcănescu. La România, creșterea inflației vine din altă zonă decât în întâmplă preponderant în statele Uniunii Europene. La noi, pe primul loc, este scumpirea alimentelor și energiei, curent electric, gaze, combustibil. În schimb, în Uniunea Europeană, serviciile și produsele neenergetice sunt pe primul loc. Comparativ cu o lună înainte, inflația a scăzut în 20 de state membre, a rămas stabilă în 5 și a urcat în două țări membre ale Uniunii Europene. Marea Britanie va cere amânarea ieșirii din Uniunea Europeană în cazul în care nu ajunge la un acord cu Bruxelul până sâmbătă, a spus-o ministrul pentru Brexit, Stephen Barclay. Pot confirma, așa cum premierul a transmis în mod repetat, că în primul rând guvernul se va conforma legii și în al doilea rând se va conforma garanțiilor oferite instanței judiciare că va respecta legea. Consilierii juridice ai guvernului de la Londra au transmis unei instanțe din Scoția că vor pune în aplicare o lege care cere ca Brexitul să fie amânat din nou în lipsa unui acord ferm cu Uniunea Europeană. Conținutul documentelor contrazice o serie de declarații ale premierului Johnson. Acesta a spus public, în mai multe rânduri, că Marea Britanie va ieși din Uniunea Europeană pe 31 octombrie, cu sau fără un acord. Motoarele avioanelor Airbus 220 sunt verificate de compania producătoare după o serie de incidente care au avut loc în ultimele luni. O eroare a, a motorului a făcut ieri ca un avion al companiei Swiss Air să aterizeze forțat la Paris. Revine Florentina Mihăiță. La scurt timp după ce decolase de pe aeroportul Heathrow din Londra, avionul companiei Swiss a fost nevoit să aterizeze de urgență la Paris iar anchetătorii au catalogat această problemă ca fiind un incident grav. De altfel, al treilea de acest fel din ultimele luni care a implicat același model de avion și aceeași linia aeriană. Acum s-a trecut la inspecția completă a motoarelor pentru avioanele de mici dimensiuni de tip Airbus A220. Compania Swiss deținută de Lufthansa a fost nevoită să anuleze 100 de zboruri, 10.000 de pasageri sunt afectați, dar reprezentanții companiei speră ca până joi problema să fie rezolvată, iar zborurile să fie reluate. În urma cercetărilor făcute după ce luna trecută un avion Airbus A220 a aterizat forțat la Geneva, au fost găsite în carcasa motorului fragmente rupte din motor. Un alt incident similar a avut loc în luna iulie, iar 150. De Voluntari au cercetat o pădure din estul Franței pentru a identifica bucăți din motorul avionului. Alte companii care folosesc același tip de motor au anunțat că nu au avut probleme. Sport acum, Tudor Ciurescu! găsit, golul marcat de Alexandru Mitriță împotriva Norvegiei a ajuns și peste ocean în Statele Unite. Echipa lui de club, New York City FC, i-a lăudat reușita într-o postare pe Twitter cu titlul Încă un Mitri Gol. Revenit la națională după o excludere din motive disciplinare, Mitriță a fost unul dintre cei mai buni jucători ai României în dubla cu insulele Feroe și Norvegia. Amintim, el a dat un gol și o pasă decisivă în victoria 3-0 cu Feroe, iar aseară seară, în egalul 1-1 împotriva norvegienilor, a deschis golul după o acțiune personală spectaculoasă. Reușita lui i-a încântat pe cei aproape 30.000 de copii care au stabilit un nou record de audiență pe arena națională. Pastia a vorbit aseară pe stadion cu micuții fani veniți din toată țara, care au dezvăluit care sunt jucătorii lor preferați din echipa lui Cosmin Contra. Care-i jucătorul tău favorit? Tatarușanu. Uh, hagi. hagi la a mic sau tatăl uh, lui? Mic. Pe ce poți joci? Mijloca stângă. Câți ani ai? 11. Și cine e uh. modelul tău, idolul tău, care-i fotbalistul tău favorit? Tatarușanu și Stanciu. Reportajul complet realizat de Luca Pastia printre copiii de pe Arena Națională va fi duminică de la ora 11 în emisiunea Lumea Europa FM. Selecționerul Bulgariei, Krasimir Balakov, și-a cerut scuze public pentru incidentele rasiste de la meciul cu Anglia. El spune că rasismul trebuie eradicat pentru totdeauna și le-a cerut scuze fotbaliștilor englezi și tuturor celor care au fost răniți de comportamentul ultrașilor bulgari. De menționat că Balakov a avut o declarație complet diferită imediat după meciul câștigat de englezi cu 6-0. Fostul internațional a spus atunci că nu a auzit nimic din tribune, deși jucătorii de culoare ai Angliei au fost în mod repetat ținta insultelor rasiste. Scuzele selecționerului vin după ce președintele Federației Bulgare de Fotbal, Borislav Mihailov, și-a dat demisia. Totodată UEFA a deschis o procedură disciplinară. Iar poliția din Bulgaria anunță că au fost arestate șase persoane În urma incidentelor de la partida cu Lionel Messi a primit pentru a șasea oară în carieră Ghiata de Aur. Distinția acordată celui mai bun marcator al sezonului i-a fost înmânată de către Juan Ignacio Gallardo, directorul publicației Marca. Messi a spus că fără cu echipierii săi de la Barcelona nu ar fi putut obține acest premiu și l a mulțumit lui Jordi Alba și Luis Suarez, prezenți la ceremonia de decernare alături de familia starului argentinian. Leo Messi a câștigat pentru a treia oară la rând Ghiata de Aur. Sezonul trecut el a înscris 36 de goluri și a în topul celor mai buni marcatori pe francezul Embarcador ape și italianul cu Aliarella. O în puncte aici jurnalului de seară, imediat începe Piața Victoriei astăzi cu Alis Iacobescu. Bună seara tuturor, în toiul crizei politice vorbim despre economie, când o fi să avem guvern, ce să facă el mai întâi și mai întâi? din punct de vedere economic și cine simte mai bine economia, dacă nu mediul de afaceri, motiv pentru care vine în studioul Europa FM la piața Victoriei Dragoș Anastasiu, președintele Camerei de Comerț Româno-Germane, și vorbim inclusiv despre ce ar însemna austeritate, ce ar însemna acum guvernare curajoasă și care ar fi cea mai gravă greșeală. Vă aștept peste câteva minute, doar pe aceeași frecvență.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 Altex. De două ori diferența la toate produsele. Detalii în regulament. Că le zicem grip sau și șuncă sau clisă, roșii sau părădăici, cartofi sau barabule, suică sau horincă, vin sau zaibăr, România noastră are multe să ne ofere. Hai să ne bucurăm de toate! Săptămâna asta la Penny AI! Coliba ciobanașului, cașcaval d'alia 500 de grame la doar 11,89 lei și pui grill la numai 6,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 16-22 octombrie 2019. Penny, știe ce ne place!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 E momentul pentru o schimbare cool! La Orange ai reduceri speciale la telefoane dacă treci de pe PrePay pe abonament. Alege Huawei Y6 2019.